Get to the chopper! Hej och välkommen till filmpodden nummer 45. Känna Gustav. Tjena Per. Och känna Kalle. Hej. Vad kul att få vara med. Ja, verkligen. Jag eh, jag måste erkänna en sak. Väldigt få av våra tidigare gäster har ju ens haft någon Wikipedia-sida att läsa från. Så jag har hittat på lite då då. Va? Men, <laughs> men det behövs ju faktiskt inte för dig. För du har ju en Wikipedia-sida på riktigt. Och en hyfsat imponerande, tycker jag. Oj, ja, tack. Den är inte jättelång, det står bland annat att du, att du är svensk skådespelare. Född 78 i Tyresö församling. Mm. Ehm, men sen lite längre ner så hittar vi en lista på filmer som du varit med i. Mm. Och då, där hittar vi filmer som Call Girl, mm. Girl with a Dragon Tattoo, tv serie som Kontoret. Svenska versionen av The Office, alltså. Mm. Ehm... Men sen står det ingenting om den rollen som jag faktiskt kände igen dig mest från. Ja, vad det? Och det är ju Unibet reklamen Ja, precis. Den är, den är får man säga att de flesta känner igen mig mest ifrån. Varför står inte den med på Wikipedia? Det är lite dumt. Alltså så här är det. Wikipedia, jag har, har inte blivit riktigt kompis med dem. Ibland så tänker jag så här, ja men jag går in och så, så styr jag upp eh, så att det står rätt information. Ja, och då finns det någon som sitter på Wikipedia och så säger, eller du någon, det är ju en massa olika användare, som säger, mm. nej, det där är inte riktigt förankrat. <laughs> inte ens hur du säger det. Nej, och, och jag, jag säger bara, ja, till exempel så vill jag att det skulle stå att jag har ett smeknamn som är Långkalle. För att jag finns ju, det finns, alltså, om man söker bara Långkalle på Google så finns det en massa resultat som inte har med film att göra till exempel. Aha, okay. mm. och då skulle jag vilja ha med att jag är i, i, framförallt så jobbar jag mer som DJ än som skådespelare mm. uh, och det är ju, vill jag liksom bara ha en liten någon detalj om det med och, och då är jag så här långkallig, nej det godkänns inte och då har jag ändå så här länkar till olika tidningar som har, som har eh, skrivit ut långkallig text jag har liksom, det finns massa saker att peka på men nej det godkänns inte <laughs> det har lite gett upp jaha mm. Men, ja, ja. Det, men det är ju kul att jag inte är inblandad överhuvudtaget i min Wikisida. Det känns ändå lite ärofyllt att få vara där. Ja, ja. absolut. Jag skrev ju någon gång en Wikip Wikipediasida för filmpodden. Men den togs bort, för den var väl inte... <laughs> jag jag var inte tillräckligt ja. känd, eller hade ingen förankring. Nej, det kan ha varit så. <laughs> <laughs> ja. Vilken är din favoritfilm, och varför? Uh, ja, alltså nu måste jag erkänna att jag har haft samma favoritfilm alldeles för länge. Jag måste uppdatera det här. Även om det här är en sjukt bra film så måste jag hitta en ny snart. Men mm -hmm. uh, min favoritfilm är Paris, Texas. Mm -hmm. uh, Vin Wenders, eller? Ja. Uh, och anledningen är för att jag tycker så mycket om det vemodet och lugnet och uh, sävliga tempot- uh, Som ändå suger in mig så totalt. Mm. Ja, vissa Sega-filmer kan vara riktigt bra. Om man säger. Ja, det, kan, det, det är en jävla talang att göra en segfilm film intressant. Mm. Precis. Mm, ja, det var mycket bra. bra. Eh, favoritmat? Eh, torskrygg med färsk pepparot och färska räkor. Skostorlek? 47. Välkommen till klubben. Ja, tack. tack. <laughs> är 46 sa vi ja, för 647 slog du ju Per. Ja, ah, Grym... yes! I... <laughs> på något sätt. Ah, när vaknade du då? Eh, 0705. Mm. Hur dödar man en zombie? Eh, ja, jag gillar inte döda saker överhuvudtaget, fast jag dödade ändå fiskar och skaldjur så att jag tänker att jag skulle göra något liknande och hugga nacken av den. Det borde <laughs> väl funka, har jag hört. Jag tror inte riktigt på zombies i verkliga livet. <laughs> Nej, nej, men det låter som en bra taktik i alla fall, tycker jag. Ja, det... Då drar vi Blommans lyssnafråga här och vi har fått... Precis. Eh, Blomman frågade i förra avsnittet om... Nu eh, har inte skrivit upp den. Vad var det? Det, det var... Det var... Eh, vilken av de sex ordinarie Star Wars-filmerna är er favorit? Och om Yoda fick en origin story, vad skulle den heta? Mm. Nu ska jag läsa upp lite svar vi har fått här. Eh, Johan Nilsson säger... Bästa Star Wars-filmen inspelad... Ska vara inspelad på VHS. Och då är det Empire Strikes Back. Filmen om Yoda ska heta Star Wars a Story About a Little Green Man. <laughs> Ependymar eh, Louise säger Min favorit är den första generanskriv från 1977. Bästa versionen är den som eh, är The Specialized Edition. Filmen om Yoda och hans origin story skulle kunna heta grönt... Nej, Skönt grönt är Från Jedi-ledare till Träsk-troll. Tom Grunier, Empire Strikes Back. Och filmen om Yoda skulle heta The Rise of Master Gormo. Det var andra delen i styrkorset, va? Jaha, ja, just det mm. är det. Johan Weylander. Eh, det finns väl bara tre ordinarie hälsningar born in the 70s. <laughs> eh, annars är det The Empire Strikes Back och filmen om Yoda skulle heta Green Jedi Rise He Must- <laughs> Järm ja, uh, och Nevalla Jeddyns återkomst Jeddyn Jed <laughs> Vad säger man? Jeddyns återkomst uh, Yodas story som film Yodas travels Som serie Jag har Yodas story som film och Yodas travels som serie Ja, oh, jag fick det uh, Lukas säger Empire Strikes Back och Yoda The Padawan mm. Har du något bra förslag på? För uh, nej, är jag... <laughs> p där är ju grymt. <laughs> Rymlig p ja. Vad säger Kalle? Ja, det är ju roligt att den här frågan dök upp så tidigt i programmet- men jag har inte sett Star Wars. Ingen? Jo, jag har sett någon- men det är ju, då, då är det så här. Jag har sett den som är, är- alltså etta i trilogin. Den som då kallas för fyran nu för tiden. eller ja. Jag vet inte. Mm. Eh, mm. Den jag har jag sett. Eh, tyckte inte att den var någon bra- Nej. och sen har jag sett eh, den som är ettan eh, och den var ju riktigt dålig <laughs> men det är de enda jag har sett och, och det känns ju som att man borde ha sett Star Wars ja det tycker man väl <laughs> men eh, ja alltså, fast såklart, nästan... gillar det inte första så kommer du inte gilla de andra heller fast jag har fått ändå känslan av att jag, jag skulle gilla de andra nu när jag har pratat med andra människor för ja. det dyker ju upp ibland när man pratar film att jag inte har sett Star Wars Ah. Och då är det inte att jag inte har sett så mycket film För jag har sett väldigt mycket film Men det liksom inte, jag tror, eller det, anledningen är ju för att jag inte fick se dem När jag var liten Trots att jag är lika mm -hmm. gammal som Johan Villander mm. eh, Och då eh, Sen så såg jag dem aldrig bara Och sen så har det liksom aldrig Det är inte ofta man om man inte har en relation till dem Sätter sig och kollar på Star Wars själv Nej det är nog så. Ja, men jag ska det är inte heller bara så här motsträvigt utan jag kommer göra det, men det har bara tagit väldigt lång tid 37 år har det tagit, eller 30 år sedan jag <laughs> kunde se ja. men du får väl skynda dig nu då innan nästa släpps ja, men för den känns ju inte som att jag skulle kunna uppskatta jag gillar ju mm. eh, idén om att eh, han skulle kunna göra någonting bra av det, ja. och det har ju sett väldigt spännande ut mm. jag har, har ut ett klipp på filmpodden.se eh, när jag har klippt ihop Episod 1, episod 2, episod 3 till en trailer Det mm -hmm. ser riktigt bra ut fast, fast det är de här gamla, nya än så länge så är ju Star Wars episod 7 min favoritfilm ja, hittills ja. Ähm, ja, den har inte kommit ändå mm. men hypen <laughs> <laughs> <laughs> ja, ja, precis ska <laughs> vi köra lite det? just det, där, det har inte jag skrivit upp men det kan jag gå in och läsa mm. Hej! Tänkte egentligen kommentera på fejsan men ni får så få brev så det blir bättre så här. Och vi gillar brev. Ja ju men. Angående Psycho, det är möjligt att Hitchcock ändrade på förutsättningarna för och för, för- och eftertexter genom att tvinga publiken att komma i tid. Men framförallt så var det ett smart PR-trick för att få publiken att se en svartvit film. Och inte att glömma, det var tvungna att se den från början för att forma ett känslomässigt band till Janet Lees karaktär. Så att den kända intrigetvisten slog till med full effekt. Plus, för att slå slukhål i din hypotes, Gustav, så har Psycho kanske den allra snyggaste opening credits-sekvensen i en Hitchcock-film. Och så länkar han till den inledningsscenen där. Jag får vi lägga upp också. Mm. Och med ett simpelt d end i slutet. Tack för ett övrigt härligt filmsnack, Slash Johan. Och så ett PS här om maratonmannen som vi fick i filmrex av honom. Mm. Då skriver han här att jag började nog med att ge maratonmannen en sexa första gången jag såg den. Men många omtittningar ligger, efter många omtittningar ligger den numera på en nia. Jag ryser av välbehag varje gång jag ser om scenen när den allt mer stressad Lawrence Olivier blir igenkänd i centrala New York. Såväl av det snyggt kreativa rent filmiskt och att den samtidigt är någon slags moraliskt önskedröm om när rättvisan äntligen kommer ikapp de gamla nazisterna. Skickat från min Samsung-mobil. <laughs> <laughs> ja, det var ju jag, jag pratade ju om Psycho Fangånger att jag, det var jag trodde inte att det var några opening credits Just det, på va. den men var det var ju tydligen. Ja. Va. Spelar du alla möjliga på, när du DGR? Mm. Spelar du på alla möjliga ställen eller? Ja, det får man säga. Jag har spelat jättelänge så jag har liksom spelat på väldigt många olika ställen. Bland annat spelade jag på Säpos julfest ett år. Men nej jag precis jag spelar ganska olika beroende på vart jag hamnar. Ja, det är ju en konst i sig. veta vet vad man ska spela eller känna av lite så Ja, eller snarare det känns ju mer som den om man inte är en sån vad ska man säga DJ som säljer skivor så är det ju det man behöver kunna. Ja, precis, Så vi drar iTunes resolutionen också eller? Nu när du på gång och läser. Vem är den ifrån? Från Lukas. Från Lukas. Styrkors, styrkorset. styrkorset. Mm. Mm. styrkorset. Eh, Lukas Astelund skriver ju då, han ger oss fem stjärnor. Två killar som pratar film på en ganska avslappnad... Ganska avslappnad. Ja. <laughs> jag ser inte... Jag, in, jag som inte ser mig som en filmkritiker utan snarare en filmentusiast har lätt att tycka att diskussioner kring film är lite för pretentiösa. Så är inte fallet här. Väldigt underhållande och de har så bra chemi att de inte tar många minuters lyssning för att skratta tillsammans med dem. De integrerar med oss lyssnare på ett bra sätt genom och frågor och gäster. Se fram emot fler avsnitt. Tack så mycket. Tack så mycket. Perfekt. Verkligen. Så, kör vi lite nyhetsinslag då? Mm. Jag snappar upp några precis här nu. Mm. Och det är om två svenska skådespelersker. Alicia Vikander ska spela Lisbeth Salander. Just det, ja. Passar hon som det, verkligen? Oj. vet inte. Och den gamla Lisbeth Salander. Hon ska, sp Pass, ska ja. spela Amy Winehouse. Just det, ja. Och det känns i och för sig helt speldande. Mm. Mm. Mm. Ja, mm. det gör det faktiskt. Har du något, Per? Uh, Billy Bob Thornton ber att Oj. han gör Bad Santa 2. mm. mm. <laughs> ja. Star Trek kommer tillbaka 2017 som tv-serie som tv-serie, grattis mm. Louis Crazy Pictures gör den blomstertid nu kommer, har ni sett den ja de har fått in ja, den är cool den trailern ja. de har fått in kickstarter pengarna som de sökte mm. har du sett den kallade den mm, alltså, de har gjort en kort, men ni, kort film uh, osäker, vilken är det är det den, nej det är inte den norska vilken är det Det är en svensk, som det man vet, det är väldigt svårt att säga vad den handlar om när man ser trailern, men ja. det är med en flygplanskrasch bland annat och lite allt möjligt. Den kommer om några år tror jag, mm. Eller de, de sökte pengar för dem. Ash versus Evil Dead för en andra säsong. Mm -hmm. är precis börjat. Ja, det var slut på mina nyheter. Mm. Och så lite övrigt, vi tackar Simon från Studio Manuel för redigeringen i förra avsnittet. man. Och han ville support oss och klippa framtida avsnitt också. Ja, Tack så mycket. Att klippar det. Aha, väldigt viktigt. <laughs> uh, och Simon, du får säga till när du inte vill klippa mer. Ja, precis. Fixar vi det. Mm. Sen lägger jag till en länk på, till Studio Imaniel på filmpodden. Fick fall någon annan vill ta tag i Absolut. Mm. Teasertrailen för World of Warcraft, har ni sett den? Mm. Typ. Tio sekunder eller något? Ja, typ så riktigt fett ut. Ja, det såg fett ut, men man såg inte så mycket. Nej. Och sen sen sa jag förra avsnittet tror jag att preacher skulle bli en film. Mm. Men det ska ju bli en serie. Jaha, okej. Okay. Jag vet knappt på det, men är det någon Serkinings. Ja, okej. ja. Och uh, det ser rätt lovande ut faktiskt. Mm -hmm. Det är AMC som gör den också. Mm. Aha. Walking Dead. Mm. Så. Då kör vi lite men jag ska bara dra okay. lite kort. Jag har ju varit på Comic-Con i helgen med, med Ernest Olsson det. i vi släppte eller De släppte ett litet kort specialavsnitt där vi under dagen spelade in lite klipp där, när vi var där och så där, innan och efter. Så det kan man gå in på Film Addict och lyssna på om man vill. Ja. Och tack, Ernest. att du är så snäll? <laughs> ja, precis. <laughs> jo, jag såg på Comic-Con i ett av båsen så såg jag en, en djärv? Det är kanske inte intresserar intresserad av dig, för det är för Star Wars okay. men. Ja. En järv såg jag, ja. Nej, men... Ja. Jag, jag såg av ja, lyssnare, Axel Järv Karlsson, han träffar vi ja. Trevligt. Eh, jo, då såg jag en leksak där i montrarna som, om vi tolkade det rätt, så är Luke faktiskt med i trailern. Jag har varit lite nyfiken och jag har tänkt efter lite, men jag tror jag vet vad det mera som mot säger någonting, eller... Jag kan visa en bild till dig sen. Ja. Mm. Då, det är alltså en leksak som kommer komma i så. samband med Star Wars som gör att du förstår att Luke är med. Ja, för det har varit mycket prat om att mm. varför är Luke inte med i trailern? Och sen såg jag en leksak där som, som vi tror avslöjar att han faktiskt är med. Mm. Mm. Det är lite kryptiskt det där, men mm. det är ju spoilerkänsligt. Spoiler sen har du även varit med i vårt OETF-film. Det kanske tog förra avsnittet också, Jag var med i senaste Botafuck-filmen som mm. vi släpper i våran feed varannan ja. vecka. Fast Blomman mm. är programledare. Som var mycket mycket bra. Det var mitt första avsnitt jag lyssnade på nu. Ja, visst. Det, för det första hade du inte sett filmen. Det var lite myskojära där utan mig. <laughs> ja. Annars var det ja, Bra, tack. Så vi gå över på Martins filmkort nu då? Ja. Ska jag tävla mot Kalle då? Eller? Vi, vi kör en, alltså en en frågesport <laughs> ja, här ska jag ja. mitt bästa vi börjar med citat mm. Mm. Hur jag, hur, är, finns det några regler eller? ja, du får ropa ditt namn då om du kan, mm. det är nog enda regeln så tror jag ja. mm. från vilken film kommer all righty there. gustav, the man, nej nej isventure, uh, ja fett mm. festivaler och priser mm. hur hjälpte 713 stycken privatfunktioner Privat? Alltså, här får jag säga Kalle och gissa på något. Får, jag det? får man gissa att det är Eminem som får hjälp? Eller var det för tidigt att gissa? <laughs> det, var, det var fel. Men jag, hade, jag hade ingen chans insåg jag tidigt. Så då måste jag ju chansa väldigt tidigt. Aa, det var bra. Okay. Och, och jag chansade på en musikfråga. Vilket i, i sig är väldigt dumt. Men jag, jag vill ändå vara med. Ja. <laughs> ja. Det är en bra taktik. Ja. Eller, ja, det får vi väl se. Nej, men jag förlorade ju den här chansen. Ja. Mm. Hur hjälpte 713 stycken privatpersoner på biografen Draken i Göteborg från att gå under 1995? De betalade kanske. Ja, fast de betalade för en en sak. var sin sak? Ah, skitsamma. En Ja. Ja, snickt. Mm. Vadåt De köpte var sin stol i salongen för Tusen kronor mm. Ja, det, var... ja, det står ju namn på alla Jag har ju varit där, det står ju namn på alla stolar Ja, då är det dem säkert Vad satt ja. du på? Jag kommer inte ihåg vem jag satt på med. <laughs> Men det, Karaktär. Var, det, var, det var alltså helt fel med M&M märker jag nu Ja, M&M var helt fel <laughs> Ja, det var synd mm. Mm. Karaktärer mm. Hur mycket erbjuder sig Bunny Lebowski Att suga av The Dude för The Big Lebowski 1998 <laughs> Jag minns inte summan. Nej, inte jag heller. Tusen dollar, säger jag. Kalle. Ja, oh, det är rätt. Det är rätt. <laughs> för 1000 <laughs> Popcorn. Mm. Verklighetens Edward ansåg vara den sämsta inom sitt yrke. Vilket yrke var det? På? Kalle. Säg samtidigt. Ja, men en, han var en av regissörerna. Ja, han klart. var en av regissörerna. Så, ja. Skådespelare. Mm. Vilken kvinna var det en av dem som portr porträtterade Bob Dylan i I'm Not There? Ja, oh, jag vet vad hon heter. Gustav. Kate Blanchett? Ja. Det var fler, ja. eller Ja, fast bara en kvinna. Ja, det var bara en som var. Det var det bara en som var han ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Hon, det har vi pratat om lite förut men hon stoppar en socka innanför byxorna för att gå manligare <laughs> svensk film mm. vilken sy sysselsättning har Bosse i filmen Livet är en slager Gustav, mm. låtproducent nej, vad sa du Kalle? att han inte har nej, sett, jag, jag har inte sett <laughs> den. han är arbetslös oh. det, var det var sista. En kuggis det en kuggis ja, va. det var sista frågan mm. då går vi vidare på om man tittar på Reservoir Dogs baklänges mm -hmm. <laughs> handlar, handlar om ett, ett gäng killar som skäl pengar för att köpa frukost. <laughs> de hämtar sig rätt bra från början där. Ja, <laughs> Från inledningsscenen. Ja, och jag menar, trots allt det lyckas de komma i en, i en jävligt intressant diskussion om Like a Virgin. Ja, verkligen. Ja, precis. Går vi över på försvenskade taglines? Jag läser mm. upp några taglines fast på svenska. Så får ni gissa vilken film det är. Mm. Vissa minnen är bäst bortglömda. Där känner jag igen. Man vill ju att det ska vara memento, men... Åh, oh, det är rätt! <laughs> yes. Ja. Legenden börjar. Ja. Batman Begins. Ja, det måste ju vara. En vänskap som blev rivalitet. Rivalitet Star Wars. <laughs> Skulle kunna vara typ Nej, vad ja. som helst. Gudfaden eller liknande ja. ja. En rivalitet som blev dödlig. Scarface. Tittar du noga? Tittar du noga? <laughs> vad är det för något? ice -wide shots. En letrå. <laughs> det tänkte. Ice-washed. <laughs> Nej, ja, det, det, det. <laughs> <The> <laughs> ah, ja, jag såg ja. inte det inte. The Prestige. Ah. Ah. Aj Varför så seriös? Oh, det the Dark Knight. Ja. Vad var det? The Dark Knight. The Dark Knight. Ah. Jokern säger ju så. Just det. Mm. Drömmen är verklig. It's Inception. Ja. Yeah. Sherry sure, the Christopher Nolan hittat, special. <laughs> nu förstod jag det? Ja. Stiga. Sti ja, det är ju The Dark Knight rises. Ja. Nu kan jag ja. verkligen med röda tråden <laughs> den här quizet. Slutet. Av jorden. Kommer det inte vara slutet på oss? Inte ställar. Ja. <laughs> nu, har, nu har du inga fler. Nu har jag inga fler. <laughs> jag kanske får ta någon annan röd tråd nästa gång. <laughs> ja, det blir lite för tydligt. Lite slutet mm. Då går vi med på filmläxan. Som vi fick ut av Louise förra gången. Mm. Sardos från 1974. 5,8 på IMDb. Av John Borman. Med Sean Connery. Charlotte Rampling med flera. Var inte Borat? Jo, just det. Ja, han har ju någonstans där mankini på sig. Han ser ju fasansfull ut. I framtiden letar sig en vilde in i rikemansvärlden och ställer till oreda. Ja. Och taglinen på den här är I have seen the future and it doesn't work. Mm. Hur du sett ska det? Nej, jag missat den. Ja. ja. Missat och missat jag. <laughs> jag ska erkänna mig en gång. Jag såg en halvtimme. Va? Är det sant? Ja. Jag, tänkte, jag... jag orkade inte med den Fekt. här. Det... Ja. ja, jag vet, men... Ja, jag hade trött. inte vi haft den här som filmläxa hade jag gjort samma sak. <laughs> ja, jag vet. Jag måste be om ursäkt till Louise som vi fick den här av, men jag... jag orkade verkligen inte med den. Verkligen. Jag tror den här har varit med, den här frågan har varit med på Martins filmkort någon gång. De här. Om Sarados. Om Sarados, jag för med det. Ja, kanske. Jag... Men det är kul med äldre filmer när de får göra så gott som de kan för att få till specialeffekterna. De får leka liksom. Ja, jo, det kan vara bra. <laughs> Inte här. <heller. laughs> ja. Lite roligt vad det. Sen, väldigt skum. Ja. Uh -huh. Det här med The gun is good, the penis is bad. <laughs> ja, det var den som var med på frågan. Jaha. Uh -huh. CDC. -ben. Ja, Va? just det. Ja. Det känner jag igen. Ja. Citat. Precis. Uh Han, han åker på rumpan ner i jättebrant backe. Ja. Full med lera och stenar som han åker Nej, det i jag. sin mankin. Fint i tunt. Tänkte du på blinkningen till James Bond i början? Nej. Precis i början, någonstans, så vänder han sig och skjuter mot kameran. Ja, just det. Ja. Är det blinkning? Det borde det vara. Han gjorde ju den här 74 och. Men det är dödlig Mikael, eller vilken är det där? Nej, det är, jag i början men... på alla. Aha, precis. Ja, precis. Förlåt att jag bryter in här. Det är Nej, men du får historia. bryta in mycket du mm. Men eh, han hade gjort någon Gens bara något år innan. Sen var ju väldigt... Eh... Och så gick över och gjorde den här. Ja, <laughs> <Jättekonstigt>. <laughs> Men han hade något uppehåll som Bond. För han gjorde en Bond 72 eller något, tror jag det var. Och sen gjorde han inte en för en 82. Oj. Så det var liksom ett jättelångt uppnåd där. Ja. Den är nästan likadant som Bob gav oss. The Holy Mountain. Ja, han kämpats... påminnde en del av Ty den, tyckte jag. Och det var inte bra. Ja, men Holy Mountain är väl ändå en klassiker, är det inte det? Jo, du, det är den ju såklart. Men jag, jag, jag mådde dåligt när jag såg den. Ja, lite samma här. Ja, men den är, den är lätt illamående i sitt ja, uttryck. Ja, precis. Ja. Men... Och det gillade inte jag. Nej, det, men, alltså, man, kan ju man kan ju utmana folk att se det när de är riktigt bakfulla. Mm. <laughs> Han sa att det var som Ralechi på Twitter. Mm. Han sa att det var nästan som Monty Python, fast brutalare. Ja, kanske man kan säga ja. Mm. <laughs> mm. Den här var Kass. Ja, jag, har ju, jag kan inte riktigt rättvist ge något Nej. omdöme, men... Jag, jag, har... jag tyckte att blinkningen till Jens Bond var kul, annars hade ja. jag inte ser så mycket mer. Jag har en liten trivia här också. Mm. Bormann gjorde denna film sen hans projekt om att filma tolkens Sagan och ringen blev inställd. Oj! Det var <laughs> väldigt med tur. John Bormann, han har ju gjort bra filmer. Han ja. gjorde ju Deliverance. Nej. Okay. Den har sen, sett, jag Sista färden. Ja. fyra miniserien eller? Nej. Nej. När de åker på en flod... Med... Alltså, den klassiska Banjo-filmen. Mm. Jag tror jag sett den. Har du inte sett Deliverance? Jag, jag har nog missat den. I min bok. Ajaj. Det är nästa nästan som att man missar Star Wars i min bok. Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> Men har, Men har ni sett den ryska är, är lite liksom ja, ganska ambitiösa Sagan om ringen är, filmen? Den är som är halvtecknad? nej. Ja, den är inte... Ja, Eller det kanske är... minst det mer som att det känns som att de har haft en jättestor teater och spelat in allting i? Jaha, nej. Nej. Det lät intressant. Alltså, den, den <laughs> finns på Youtube och... Mm -hmm. Jag har halv semispolat mig genom den. Den är på ryska och jag pratar inte ryska. liksom. Men man vet ju storyn så att man kan ändå kolla och det är, finns ju scener i den som är ja, det är som att blanda Holy Mountain med, med Sagan om ringen så jag säga. Men, ja, det är väldigt. Man behöver ha ganska mycket fantasi ibland. Kul! Jag får nästan klippa, kolla in och ja, det är starkt tips ifall man skulle vilja ha roligt tillsammans. Det är för festfilm skulle jag säga. Slänga upp på väggen bara. Ja, det låter du det. För man vet ju storyn liksom så man kan alltid hoppa in. Ja, ah, det är här. Oj, varför? Vad har de gjort nu? Typ så. Jag får och söka på best of en att kolla lite klipp. Det ja. kan Best of Russian. Om det är någon nu som har gjort mm. det överhuvudtaget. Det känns som att klippet i sig inte är sätta mer än 10 000 pers kanske. Sardos ja, okay. får... Mm. Två av tio äldreboende till mig. Av oh, mig. Mm. Mm. Det var ju inte så bra. Och den får... Därför... Jag ger betyg. Jag kan, inte, jag, jag kan inte sätta rättvist betyg efter en halvtimme. Nej. Uh, har du någon läxa att ge till oss, Kalle? Uh, ja, alltså min läxa är ju lite svår att ge. Eftersom jag inte vet exakt vad ni har sett och inte sett. Man vill ju ge något som mm. ni inte har sett. Mm. Jag är ju ett fan av Werner Herzog. Uh, mm. Har ni sett allt av Werner Herzog? Risken är nog att jag har sett, men att, jag tror inte att kanske inte har sett någon vän här. Jo, du har, jo. Sett, eh, du har sett två. Ja, jag har, du har sett Rescue Dawn och uh, Little Dieter in ja. Men jag har tre här då, som jag tänker. Om det är någon som ni inte har sett så får ni välja den då. då. Mm. Uh, Aguirre. Mm, den kanske inte jag har sett. Den vet jag att jag och... The Wrath of God eller vet du den Ja. Den är, är ju riktigt stark. Den har många fantastiska scener där Klaus Kinski ska ta sig an någon konstig flod i riddareutstyrsel. Och de är ju liksom, aha, är den väldigt intressant. Och, och, och, och jag lyckas se den på, sån här, ja, men på riktig duk, liksom. Ehm, mm -hmm. Med riktig filmkopia. Ehm, eventuellt tillsammans med Johan Weylander, faktiskt, ska Du typ på cinematiket eller något? Ja, exakt. Ja, och, och om den då är, är, är, inte lyckas så, så gillar jag en av de senare som heter Encounters at the end of the world mm, den har jag sett den, den är, föll lite under kategorin eh, lugn film som ändå höll intresset uppe hela tiden mm. också eh, och sen så den eh, tredje som jag tänkte säga var Happy People eh, som fanns på SVT ganska länge en dokumentär va? ja om du inte har sett den, då blir det nästan läxan. För den tycker jag var värd att se för alla människor. Happy People är jag mest sugen på. Ja, men då ser vi Happy People. Ja, gör det. Se Happy People. Ah. Den är, är, mm. kan varmt rekommendera. Perfekt. tack så mycket. Mm. Har du sett någon film? <laughs> nu är vi på den. Nu är på Så vi pratar lite om filmer som vi har sett på nu. Om du har sett något. Ja, precis. Jag... Ja. Det har jag. Mm. jag. Jag tog fram tre filmer som jag vet att jag har sett- inom den hyfsad snar framtiden. Eller bakåt i tiden. Mm. Tillbaka till framtiden. Tillbaka till framtiden, ja. Den såg jag ju. <laughs> Men då är det i tre olika nivåer skulle jag säga också. Mm. Jag börjar med den som jag tyckte sämst om- som kanske mm. kommer oväntat. Mm. Det är filmen Amy- Jasso? Ja, jag förstår att det är ett jasso där. <laughs> jag, har jag har inte sett den i och för sig, men jag har hört gott om den och jag gillade hans förra dokumentär. Ja. Eller en, eller en tjej förresten, en kille. Jag kan inte, vad är det för dokumentär den personen? Senna. Ja inte sett Jo, oh, den har vi sett. Ja, den var ju fantastisk. Just det, jag mm. kort gott om förr. Ja, mm. den var jättebra. Mm. Uh, nej, den här, uh, Senna hade jag ju ingen förkunskap av, uh, överhuvudtaget. Mm. Jag visste att han var Racing Rally eller vad det nu heter, formulettförare mm. men inte mer och det var fantastiskt ändå Här var det tvärtom mm. Här hade mm. jag lite förkunskap men kände att jag fick ingenting ut av att se den här filmen okay. Jag tyckte att det bara var ja det, här var, det, det var lite som att följa Jimmy Winehouse på Snapchat Nej, <laughs> mm. ja. ja, den eh, tyvärr den rekommenderar jag inte, men många älskare. Mm. Så jag får väl säga att om Ska du... vi ska vi varva lite så kör vi in någon emellan så kommer vi tillbaka. Mycket bra. Jag var på bio och såg Spectre. Mm. Just det, och Frun... jag var sjuk. <laughs> ja. 2015 av Sam Mendes som regisserade Skyfall också. Med Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz med flera. Handlingen tar vid nästan direkt efter Skyfall. Både mm. Bond ute på Hemligt uppdrag. Först är han i New Mexico. Nej, inte New Mexico. I Mexico, Mexico City. Hände <laughs> Händelserna där för honom till Rom. Där han infiltrerar sig hos... En sån här. Under jorden har ett hemligt möte. Jaha, katolikerna. Han... <laughs> ja. han upptäcker en kriminell organisation. Katolikerna. Och... Ja, precis. <laughs> Och ja, det går ju ut på att han ska försöka rasera den organisationen, helt enkelt. Mm. Jag tyckte att den här var den absolut mest bondiga ja, det skrev du, ja. bondfilmen utav de här senaste fyra nu då, som har kommit. Jag kommer ihåg att vi såg trailern på Folkan. Mm. Var, var den lika snygg som trailern var? För ja. trailern var ju grymt snygg. Alltså i scenen var... Otroligt tycker jag. Mm. Med helikopterstant och grejer som är. Mm. Cool. Cool. Um, Skyfall var, var ju också väldigt bondig i sig. Den var ju väldigt så här. Blinka ju mycket till de gamla bondfilmerna, och det gjorde de också i den här. Um, och jag tyckte att det fungerade. Det enda som inte riktigt fungerade var att de har tagit in lite mer humor, och den funkar inte alltid. Nej, synd. Och var bland annat en väldigt förutsägbar scen med en gammal gubbe som långsamt rullar in i en stolpe så airbaggen löser ut sig. <laughs> det var liksom den, den punschen såg man långt innan den kom. Ja. Så den får en 7 av 10. Ja, Oj. Mm. Stark betyg. Skyfall ja. fick nog också 7, eller kanske åtta till och med. Ja. Så den... Hittills så, de här fyra med Craig så rankar jag nog Casino Royale först. Skyfall sedan denna och sist Quantum of Solace. Ja. Är du på en fantastisk, eller? Ja, jag ska inte sträcka mig till fantast men jag uppskattar en bra Bond. Det gör jag. Mm. Ja. Jag har nog sett de flesta, men... Men, och jag gillar det, men inte fantastiskt. Vad gillar du om Craig's filmer då? Um, ja, jag har ju jobbat med honom. Nej, det har jag inte gjort. Jo, det har du. <laughs> ju, ja. <laughs> har inte, hade du nånsin sett honom? Nej, det hade jag inte. Jag hade bara. Nej, nej det hade jag inte. Men han var ju där. Har du nånsin sett med någon utav dem? Ja, med med hon Runny Mara. Runny Mara. Ja. Ah, okay. Var, ja. Vad var det du spelade Det stod någonting om någon, någon, någon datatekniker eller vad var det? Ja, alltså, ja precis. Jag är, ni minns den här scenen där hon förstör sin laptop för att hon, ja, någon försöker snå hennes väska. Eh, då så förklarar jag för henne att den är totalt förstörd. Okej. Okay. <laughs> där, där är det över för min Hollywood-karriär tror jag. Det är den sista scenen jag gjorde. <laughs> ja. än, än så länge. Så du det? Nej, nej, jag får styra upp där. Det tycker jag. Mm. Mm. Men, äh, ja, jag, jag, jag, får man tid att dra en kort anekdot? Ja, det. Absolut. Ja, alltså, det här är ju äh, ett tecken på hur våt bakom öronen jag är i den stora filmbranschen. Mm. Äh, jag äh, fick äh, efter den här äh, filmen var inspelad då äh, alltså den här Girl with the Dragon Tattoo äh, så fick jag berätta lite om inspelningarna för DN. Mm. Och jag berättade hur jag cyklade ner till en grusplan i Stockholm och ställde mig i kö till någon husvagn och där det stod folk och delade ut sina, vad det nu var, informationsblad. Och eh, någon kommer fram till mig och undrar vem jag är. Mm. Och så förklarar jag, jag är den här personen. Ha, oj, oj, oj, you're one of the actors. <laughs> och, och så fick jag en egen trailer och sen så fick jag en egen assistent och sen så Oj, kom de med så här hair and make som var så här, de bara vi skulle bara vilja säga att vi är redo när du är redo och typ <laughs> <laughs> det lag liksom ombyten och det var massa, det var någon slags buffé med mat och du vet, nej, det var helt sjukt och sen så kom min assistent och så sa han ja, vi kan vi kommer inte spela in före lunch så att vi kan åka och käka lunch om du vill ja, åker och lunch och sen så plötsligt när jag sitter, har ätit upp lunchen men sitter och dricker kaffe så var eh, Rooney Murray i sett sätt. Eh. <laughs> och då kutade alla dit och sen så var det lite korta inspelningar och inställningar och bara för, ja, du vet, det är massa jok liksom, först innan man kan ta första bilden. Mm. Så då sitter vi i green room och sen, så sen det här berättar jag för DN vilket är det våt bakom öronet äh, grejen äh, att, <laughs> att då vi sitter i green room och under hela tiden så sitter äh, Maras äh, assistent och säger äh, mer eller mindre liksom du är bäst, du är bäst, du är bäst, du är bäst. Äh, mm. Och äh, jag beskrev det här som så liksom, äh, sorgligt att en äh, ung skådespelerska Liksom går hon kring med så dåligt självförtroende att hon måste ha någon som bara säger att hon är bäst hela tiden ja. och det är egentligen ingen kritik till henne som skådis utan det är mer att vad fan är det för bransch ja. hon ska väl kunna komma till det här jobbet med en relativt det i varje fall ta sig, ta, henne, hennes privata person ska väl inte behöva så drabbad hoppas man ju Äh, sen så är det ju så att jag vet att hon jobbade jättemycket för att komma in i den här ganska mörka sinnesstämningen som Lisbeth Salander har, och då kanske hon bara var bräcklig just i det. Det vet, ja. det vet inte jag. Men i alla fall så äh, skrev det ändå om den här spegel-spegel äh, på väggen-situationen. Äh, äh, och äh, då, det tar inte många timmar, så är det någon amerikansk blogg som har snappat upp den här svenska äh, informationen. Och Google-translatat mm. hela alltet. Och det blir en sån här shitstorm på hela. Liksom. Alla bara hatar mig. Hon, alltså, nu pratar vi om hon som ligger högst upp på listan- över skådespelerskor i världen på IMDB. Eh, och jag har liksom snackat skit om henne. Någon oh, äcklig person från Sverige- som säkert bara var statist. Liksom, eh, skrev de då i de här bloggarna. Men det som var skönt då i det här fallet- var ju att jag, eh, de google även mitt namn- så att jag fick heta Donald Josefsson. <laughs> Ja, ja, det vet vi alla att kallar vi till Donald. Ja, ja Lisandra. Det Och det fanns en annan skådespelare som hette Donald i filmen så att jag menar jag klarade mig ganska lindrigt ändå. Ah ja, skönt ja. Ja, men då, då kan vi förstå om det är tveksamt att Fincher ringer dig nästa gång i och för sig då. Men... Precis, Aha. han har tappat förtroendet för mig. <laughs> Vilken jobbig sitsen då! <laughs> ja. Men man vill ju inte prata illa om någon så. Nej. Men var, var, var Fincher någon gång på plats när du var där då, eller Eller hade han sig second unit? Eller? Nej, jag träffade Fincher flera gånger faktiskt. Aha, han var gett. till och med med när jag kastade. Coolt. Mm. Han, han, uh, yeah. han var... Först så... Träffade jag honom när vi kastade och då var han imponerad över att jag jobbar jobbat på KTH i fyra år. Och då sa han, att du kan du ju datorer liksom. Mm. Eh, och det, så jobbade han väldigt mycket i hela inspelningen. Jag vet att det var många oh, okay. journalister som spelade journalister och liknande. Mm. Eh, och sen så var han med någon, vid något annat tillfälle där jag träffade honom. Och sen så då, under själva inspelningen så var han liksom som regissör... Eh, Det var ganska svårt för mig som inte hade engelska som modersmål för att han började prata om olika nyanseringar i språket som jag inte kunde. No, no, liksom. Ja. Ja, till exempel hur man säger att någonting är trasigt på engelska. Aha, ja. så, så, så stod det liksom, i så stod Det är uh, This one I can't save it, it's broken, eller du vet, något sånt där. Och så sa mm. han så här, han bara, fan Det låter lite stolpit. Kalle, hur säger man egentligen? Och jag så här, han bara äh. säger: <laughs> <laughs> och, och så var han så här, Ja, men kan man inte bara säga: It's done. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> så, så, så det slutade väl med då att jag, var så här, jag bara Jo, det kan man väl säga. <laughs> ja, och, då, och då fick jag vara någon sådär: I'm sorry, I can't help you. This one's done. Sånt där. Och då var han nöjd. Ja, han, han, kom väldigt väldigt nära när han gav regi och viskade nästan sitter sin regi till mig. Mm. Det var väldigt intressant. Han var ju en förtroendeinvändande karaktär. Ja, sånt är ju bra. Mm. Ja men det mm. behövs. Jag kommer ju kolla upp den här serien nu igen. I alla fall. Ja men det ska du göra. Jag, jag... <laughs> ja. Jag, jag var De. Jag jobbar ju på ett ställe som heter Mac Jesus. Ja, ja där stod det stod jag i en Ja, och det, det var väl inte helt eh, poppiskt då att han hade liksom sålt ut sig på det sättet. Eh, mm. Men, men eh, jag, eh, då, jag såg sen att de auktionerade ut skyltarna från Mac Jesus. Och jag var ju en av de få som faktiskt var med där mm. i, i filmen. Eh, så jag tänkte, det där inte vara så dyrt att köpa de där skyltarna. Mm. Men det blev för dyrt. Det var någon som <laughs> köpte det, även de liksom. Mm. Ja, ja, det var synd. Annars hade jag gärna haft en sån på väggen. Ja, sånt är kul att ha lite minnet här. Ja, verkligen. Ja. Lätt bästa anekdoten vi har haft i podden tycker jag. Ja, skönt. Ja, ja riktigt roligt. Kommer det fler anekdoter så är det bara flika in, vet du. Ja, absolut. Don't get me started. Uh. Nej. <laughs> yes. Så, är det... har ni stortat? Så ni får Peder en film filmer då? Eller? När du har drattat? Ja, jag... jag... Jag såg förstås inte av Evil Dead. Mm, det gjorde jag med. Har du sett Evil Dead, Filmen har jag sett, ja. Ja, Du har kommit en serie på den nu. Aha, mm. vad intressant. Ash ja. versus Evil Dead med Bruce Campbell i huvudrollen. Ja. Men är den väldigt splattrig, eller? Ja. Ja, den var ganska splattrig. Ja, kul. Och väldigt mycket, humor, väldigt mycket Bruce Campbell-humor. Ja, ost... Som jag inte riktigt tyckte funkade. Men... Ja, ostig, men underhållande har skrivit. Ja. Det låter ju väldigt likt Evil Dead, dock. Ja, har man ja. inte, men har man inte sett dem här innan tror jag, så tror jag att de inte blir lika bra. Nej. Mm, ja, precis. Man behöver mycket förkunskap. Mm. Det var bara lite snabbt. Därmed. Jag drar en eh, Wet Hot American Summer från 2001-filmen. Filmen? filmen? Mm -hmm. ja. Jag blir lite sugen när du har sett serien. Ja, jag har ju sett klart den. 6,7 på EMDB. Mm. Av David Wayne med Janain Garofalo David Hyde, Pierce. Vi får följa lägerledarna och... Lägerledarna? Jo, det blir det ju. Ja, men... Och barnen under de sista dagarna av sommaren. High Times, Hard Bodies, Soft Rock. halverolig och ibland jätterolig, har jag skrivit. Och väldigt konstig, eller? Serien är ju jättekonstig mellanåt. Ja, inte så konstigt. Nej, okej. Okay. Ja, det var allt jag har skrivit om den. Det regnade 23 av 28 dagar under inspelning. Det lite jobbigt också. Språket. Fem av tio gick mot kylskåpet för den här. Mm. Ska du gå vidare till nästa nivå då, Kall, eller? Ja, alltså nästa nivå bygger ju på att jag var sjuk när jag såg den här, men den, den tycker jag ändå mm. var nästa nivå för mig. Mm. Eh, och den här är en gammal film som jag såg på någon streamingtjänst. Men eh, The Way Way Back. Ja, ah, den är bra. Ja, mm. den är ju bra. Men den är, inte, den är inte så mycket bättre än bra, men den är bra liksom. Mm. jag skulle säga i den kategorin så är det ju ganska bra somriga ungdomskomedier med något tänkvärda moralkakor och, och, och när man vill se den typen av film, när man är sjukt så är det ju väldigt härligt att se just en sån här film som The Way Way Back ja, helt rätt mm. ja. sen så skulle jag ju aldrig lägga den väldigt högt upp i mitt filmtittande men jag tycker ju om såna filmer men de är liksom bruksfilmer, de funkar när man behöver en sån film ja, det, är mm. det var lite mysigt för mig. Supermysigt, ja. och det, jag menar hela skådisinsatsen är jättefin, och det är ju eh, man gillar ju eh, Steve Carell eh, mm. och, och det, eller jag gillar honom. Och det det, eh, det är härlig stämning i hela den här nu ska jag lära dig om livet, min son. Eh, det är något fint med det. Mm, absolut. Eh, och när jag hör, jag hör mig själv säga min son så är det ju väldigt grabbig genre, det är det ju, men <laughs> ja, det det. ja, det är det ju. Jag, att jag gillar gilla den här riktigt mycket. Ja, ja men det gjorde mm. jag också. Ja. Jag, var bara, jag kommer ihåg att det var en specifik scen som jag hade lite emot och det var den här när de fastnade i varpå Jag tyckte det var så så lite jag passade inte in. Nej, det behövdes inte. Nej. Det var, det var nej, men det var det var det, nej. Man fattade ju det sen första ett klippet typ att det skulle dyka upp typ Då hoppar jag in emellan lite här bara. Sett tv-serien Black Mirror. Ja, oh, det ska... jag Har du sett den här, Kalle? Ja, alltså så här. Jag, eh, om det här hade varit en tv-podd- då, eh, då hade jag liksom gått loss. Jag tittar på så mycket tv- så att det går inte. Mm. <laughs> eh, men, men The Black Mirror- började jag se för den... Hur många år sedan började den här serien? Kanske för fyra år sedan, eller? Mycket ja, kan möjligt. Eh, då började jag se Black Mirror- och Det var så mycket snack om den här för att han regissören har ju någon form av cred. Eh, jag kan inte men jag har glömt bort. Och sen så såg jag den och kände aldrig riktigt det där som alla andra kände. Men jag ska ta upp det, det igen. Jag ska ta upp det igen. Uh, det här är ju en slags antologiserie alltså där alla avsnitt är fristående. Ja. Uh. Så de har ju någon röd tråd att det är uh, vad ska man säga? Sci-fi i framtid typ? Eller? Ja, de tar ju Grejer som är... Eller sci-fi inte, men framtid. Om teknologin går snett, typ. Ja. Det är så. Och jag tyckte att den var... Vissa avsnitt är bättre än andra. Den är lite upp och ner, for... tycker ja, jag. Ja, som håller fortfarande bra klass, tycker jag. Mm. Det är... Mm. I andra säsong... Det är ju tre... bara tre avsnitt per säsong. Men mm. andra säsongen, avsnitt två, som heter White Bear, tycker jag var absolut bäst. Mm. Jag var tvungen att kolla upp vilket du menar, men det är ja. ju också det här... Man sitter och gapar, mm, Det är sånt som man inte... Det är, det är väldigt roligt hur allting avslöjas i slutet. Ja. Och sen, sen har det kommit ett Christmas special också. Mm. Med John Hamm från Mad Men. Mm. Och det har jag bara sett halva än så länge. Aha. Men den har extremt hög potential. Känner jag. Ja, den så jag tycker... ser färdigt här snart. Ja, kul. Men ja, jag, jag tycker... Det är ett roligt koncept det här också. Med helt fristående avsnitt. Man behöver inte se dem i någon speciell ordning eller någonting. Eller... Nej, precis. Det är grymt. Jag gillar det. Jag ska bara flika in. Jag älskar ju mm. engelskans Christmas-avsnittsgrejen. Äh, att, ja. att det är så jävla härligt att vänta på de där julavsnitten. Alla, ja. alla ser det i stort sett var ju det. Älskar det. Ja. Jag gillar också mm. den här grejen att Beatles släppte julskivor. <laughs> ja, ja, men det är liksom något engelskt som gör att det, liksom, det går inte att släppa julen. Om du gör någonting kultur, då finns det också jul. Mm. Ja. det kommer ju en Christmas special på Sherlock ja det gör det ja mm. jag går över för en något betyg, eller det är svårt att sätta ett övergripande betyg på de här ja. men var... vissa avsnitt har fyra av fem vissa har tre av fem. Ja, till fem ja. vad var du för favoritserie Kalle oj <laughs> <laughs> Nej, men alltså, ja, jag, jag tycker ju jättemycket om Twin Peaks Jag, tycker, jag brukar ju hålla riket som min favoritserie All Times mm, eh, mm. Men jag, håller ju, jag tycker ju jättemycket Om nya serier som Breaking Bad Och jag gillar Fargo jag gillar, eh, Nu sitter jag och tittar på en serie Som heter Norsko eh, Som är mm. eh, en, en, en dansk variant skulle jag säga Av en av mina eh, favoritamerikanska serier Som heter Friday Night Lights mm. Har ni sett den? Nej, jag har inte gjort det. Nej, men Friday Night Lights handlar om en liten stad i Texas som, som eh, kretsar väldigt mycket kring eh, collegelaget i fotboll och alla mm. är liksom kopplade hit på något sätt. Det är liksom alla lokala businessar eh, lägger in sina pengar där, alla barnen går i skolan som satsar allt på fotboll och det påverkar ju alla de här barnen på olika sätt. Eh, och på samma sätt så handlar den här norskv som man skulle kunna säga det på svenska eh, mm. om en liten dansk stad där livet i, kanske inte kretsar kring hockey men som kretsar mycket kring de lokala businesserna och hur deras koppling till den här hockeyn binder samman dem och att de har ett stort problem med narkotika som de behöver jobba med utan att det blir löjligt egentligen, vilket det kan bli när man pratar narkotika i Skandinavien ja. Det låter ju bra. Den ja, resten. den är superbra. Danskarna är ju väldigt mm. duktiga på både tv och film, så att, eh, ja, verkligen. Den, den håller hög nivå. och, och eh, Hittills är jag väldigt glad eh, och tycker jättemycket om serien. Det har gått sju avsnitt, tror jag. Mm. Just nu finns den bara på danska, tror jag, men, men jag eh, har inga problem med det. Nej, man vill ju ta en dubbad eller vad menar du? <laughs> Nej, men jag menar att den finns inte textad på något sätt. Det, här, okay. ja, det, det, det, ja, det kan bli svårt, tycker jag. Men... Ja, det stör inte mig jättemycket. Men, men det, den finns i textad på danska, vilket hjälper lite grann. Varje fall, om man... Ja, det hjälper ju faktiskt. Mm. Mm. Bra tips. Ja. Jag kör... Ja, väldigt bra tips. "Killen of the korn" från 1984. Mm. 5,6 på IMDb. Mm. Jag har mm. snutt lite Next Reel här. Mm. Av Fritz, Fritz Kerisch. Mm -hmm. Linda med Linda Hamilton och Peter Horton. Endast människoblood kan göra marken fruktbar igen och rädda skörden. Mm. En adult nightmare. Och det här är bara skrivet svindålig. Har du skrivit det? Ja, och han får två av tio kingar. <laughs> Oj. Som i Stephen King. Ja. Yep. Så jag, alltså jag vet, jag, den här såg jag kanske när jag var tio eller Jag har också sett den Och då tyckte jag att den var jättebra men... Nej, Du gör ju den lilla tioåringen ledsen när du säger två Ja, precis. <laughs> <faktiskt. laughs> ja, det var samma här För jag har också sett den innan och då också jag tyckte den var ja, bättre. Men jag kan tänka mig att den inte är bra mm. Nej Så, men Du fattar ju läskig jag vågar inte. det var Ja, shit <laughs> Jag <laughs> vågar <laughs> jag inte se om den i alla fall <laughs> Nej. Och inte för att den är för läskig utan men vissa stenar ska det är man som att behålla retroglasögonen på mm. Mm. Nu är klar. då ser vi med spänning fram emot Kalles högsta nivå ja, ja. precis och då är det, eh, den är riktigt hög i mitt liv till och med eh, det är den mm. filmen Leviathan mm. eh, den tyckte jag jättemycket om Men, den jag tror det finns tre va? förlåt? Jag tror det finns tre Leviathan. Ja, och då pratar jag om den ryska Leviathan som kom för kanske ett år sedan skulle jag visa. Mm. Den mm. såg jag på bio. Ja, ja man här. Jag, jag jobbar lite grann med, med eh, tidningen Filter och, och de har så biovisningar och då får jag presentera filmer och då fick jag presentera mm. Leviathan. Mm. Mm. Eh, precis, 2014. Eh, och, eh, herregud vad jag tyckte de var bra. Den var liksom varm och hemsk och kall och jobbig och vacker och intressant för att man fick se del alltså det, det ser väldigt mycket ut som vilken det skulle lika gärna kunna vara lyserkil eh, eller, eller liksom något sånt där men det är det fan inte <här> Jag skulle säga <här> att... ja, det lite mer nedgångigt kanske <här> Nej men det, det är liksom när man tittar på, på klimatet och på miljöerna och på vissa av här husen och sånt där, man känner igen sig man känner igen det här nedgångna kommunalhuset, man känner igen eh, bitar av hur strukturen på staden ser ut, man känner igen människorna men så plötsligt så är allting helt vänt på sin kant och ser det liksom i Ryssland och korrupt mm. och eh, religiöst och, eh, alltså det är bara, allt det jag, jag har varit ganska mycket i Ryssland och jag känner att det är lite så att vara i Ryssland Mm. Ja, det är som att man tror att man känner sig hemma och så bara, vad fan är det här för någonting? Jag fattar ingenting. <laughs> eh, och och det älskar ju det. Det älskar att resa ja. bort. Alltså att inte resa till typ gamla stan i, i Lissabon. Är, fan Man har ju sett gamla stan i varenda stad i hela världen. Det är likadant. Men så mm. är det inte i Ryssland. Nej. <laughs> <laughs> eh. Jag kommer ihåg att jag, jag pratade om den här i podden när jag såg den. Mm. Och jag kommer ihåg att jag nämnde att den Att jag var fundersam till att de verkligen spelade fulla. Ja. <laughs> jag drack en hel del vodka och det var inte så oväntat. Men... Nej. Nej det, är... det... Det... det kändes som att de blev fulla på riktigt. Men... Ja, det kan nog de mycket väl stämma. Det... Mm. det känns inte helt otippat att de på en rysk filminspelning dricker lite igen. Nej, precis. Ja. <laughs> ja men den, och den, Jag ska ju säga då, jag såg ju den för ett år sedan men, men, men det var de tre filmerna jag kände att jag hade sett i nära framtid eller, det heter ju tvärtom då mm. Nära tid tillbaka, hur fan säger man det? Jag vet faktiskt ja. Baktid Baktid, ja mm. Baktid ja. In a recent past säger man på engelska va? Ja, kanske man är ja. Nej, det där får vi googla. Det får vi ta Google Translate på sig. Ja, jag får göra det. Kolla ifall de har Donald says a recent past. Och sen så bara... Ja, <laughs> ja. Um, ja men den... den jag, jag vill inte ens betygsätta det, men jag säger bara att den ligger riktigt högt upp på min lista av filmer. Ja, då har vi kommit fram till uh, flickchart eller? Ja, det låter bra. För jag har inga mer uh, filmer att prata om idag. Jag sa samma här, Nej, inte jag, inte jag. ska bara ta fram det här. Jag ska bara... Jag kan dra en kort anekdot då, bara för att ni sitter och filmar med mm. ja, eh, Som ni sa tidigare så jobbar jag med Unibet eh, tidigare och gjorde såna här reklamfilmer och eh, min bästa kompis är skådespelare och eh, han... Eh, är det Sverige? Ja, stämmer. Eh, han spelade in eh, en film i... i eh, Budapest. Så jag var hälsade mm. på honom och hade liksom tajmat in då så att jag skulle hinna innan nästa re reklamfilmsinspelning. Mm. Och Budapest, om ni, jag vet inte om ni har varit där, men det är ju en fantastisk mm. stad. Det är liksom helt otippat nog så är det öppet dygnet runt på allt känns det som. Så det är liksom folk i rörelse vilken tid på dygnet man än är ute och det är intressant. Mm. Man tror inte det eh, om, om Europa överhuvudtaget, men framförallt inte liksom Östeuropa på något sätt. Konstigt kanske en fördom. Eh, men, men i varje fall, så, eh, och vi är ju super, super trevligt. Och, och, eh, August som och, eh, eh, var med någon kväll när vi var ute och, och, vi var och, och, och, och, och, och, då, eh, så och, hon att och, Kalle, ska inte då, ta en liten roll i den här filmen? Och då blir man ju smickrad. Det här är ju en storfilm. Det här är, är, är... Vad heter den? Hjalmar Söderbergs... Är, vad fan heter filmen? Är det någon som har kommit? Nej, den kommer eh, snart. Åh, eh. oh, det är, så, här. <laughs> det är så, måste, så... Det är så måste... Ja, jag, jag har dålig koll Det står alltid still. Superklassiker i, i svensk litteratur. Eh. Eh, jag blir tokig. Ni måste jag googla det här bara för att jag inte kommer på det. Ja, googla det. Men konstigt, när, när man ska prata om det ja. så här, då, då kan du bara stå helt still. Nej, det låste löst, sig liksom. Men äh, äh, mm. oavsett så äh, får jag den här äh, erbjudandet. Och äh, jag måste tacka nej för att jag kan inte stanna här som jag ska spela in Unibet. Ja, oh, tråkigt. Men, äh, och äh, då... Äh, vänta, jag ska bara först... Äh, Just det, den allvarsamma leken heter. Den. Mm. Ja. Eh, och eh, kommer förmodligen vara en riktigt jävla stor film nästa år. Eh, mm. eh, och, och det såg häftigt ut eh, det, det lilla jag såg. Eh, men i alla fall så tackar jag nej. Du vet, med tåren i ögat. Eh, ja. Och, eh, och nu, nu pratar vi inte om någon stor jävla roll utan nu pratar vi bara att få en roll i den här filmen hade ju varit så mäktig. Det. Mm. Yeah, och då kom jag hem och det mötet som jag var tvungen att hinna till var mötet när de sa upp kontraktet med mig. Nej! Mm, ja. Alltså, herregud! Oh, det gick inte åka tillbaka då, eller? Nej, då var det för sent. Då hade de redan börjat filma. Oh, sin. Mm, ja, vad synd! Det där gräver mig lite grann, men herregud, det, det går ner tåg. Men din kompis mm. Sverige, är han med i alla filmer som görs, eller? Mm. Det här jag. ja. <laughs> stämmer. Ja. Mm. Mm. Han är även med i den där eh, eh, filmen ni pratade tidigare om. Eh, som, eh, det hade varit mycket roligare om jag hade kunnat säga det lite snabbt vad den, heter. den som skulle spelas in en tvåa där det var någon kille som hade tackat ja. Nej, bara, det här tappade ju all... nu är jag inte med alls. Ni pratade om en film med en skådespelare som skulle. Glad... Ja, Bad Santa 2. Jaha. Ska jag Sverige var med i Bad Santa Nej, 2. han ska såklart inte vara med i det. <laughs> okay. hela, hela skämtet nu. gick förlorat. Eftersom jag inte ja, ja, ja. kunde droppa vad den hette. Nu är ja, du noga. du förstår jag var med. Han ja. ja. blev lite roligt ändå. Ja, Okej, okay. skönt att jag ändå lyckades rädda det med. Jag var helt överförd. <laughs> Ja, nej, men han är ju extremt duktig och, och nu spelar han, in, in, eller spelar han inte in någonting utan nu handlar han på en teater, på, på stadsteatern med mm -hmm. parably när jag kör buss. Mm. Okej. Okay. Jag tänkte att det i Budapest var roligt att alla är med liksom, och ute, och man, ute och på stan och grejer. Mm. Att man blir som en liten grupp så. Det. Just det Det stärker ju ja, men det, det tycker jag är ganska duktig på På nästan alla produktioner jag har varit med i Att det finns ett, en sammanhållning i teamet ja. Att det liksom Går också över gränserna mellan skådespelare och, och, och crew och sånt där Att det inte är i USA som är, det känns väldigt så här, Vattentätaskott mm. Mm. Ja, Det låter mysigt mm. Ja men det, det känner jag mm. Det också en grym då, Han var lite mer deprimerande dock Ja, ja men... sorgligt slut mm. <laughs> Vi kör lite flickshod där nu. Mm. Vet du vad det är? Nej. Mm. Man får upp två filmer mot varandra som man helt enkelt ska bara säga vilken som är bäst. Ja. Mm. Jag tycker det är lite roligt med flickshod att man får upp posters på andra språk här. Ja. Så nu ska vi se om ni kan detta. Den ena står på italienska tror jag den andra på tyska. Mm. Mm. Då är det filmen Venganza mot Der Schwätzer. Oj, Venganza låter ju som händen. Ja. Ja, det är uh, inte hämnden, men det handlar om en hämnd. Det är taken. Ja, ah, okej. Okay. Är det Liam Nysson, eller? Mm. domersvetser har taglinen lygen und nicht alls lygen oder. Ja, är det liar-layer, eller? Ja. ja. <laughs> Snyggt, ja. Spännande. Så det är alltså taken mot liar-layer? Jag har inte sett någon av dem. Nej. Oj, jag här vinner taken lätt. Ja för mig med. Jag gillade ju inte Lai Lai faktiskt. Jag, trots att det var att jag var inne i en riktig Jim Carrey-period så var det den filmen som ja. vände mig lite. Ja, som sagt, uh, jag lägger mest tid på tv just nu så att jag tappar lite film måste jag säga. Mm, de här ja. var ju inte superfärska men... Nej, okay. <laughs> jag, jag, jag skyller på det ändå. Ja, uh, här hade vi originaltitlarna. Born Identity mot Alien Resurrection. Oj! Nej, det får... alltså oj vänta nu Alien Resurrection är ju inte Aliens det är alltså trea. Det är fyra. Fyra, inte det Nej då är Born of Identity bättre. Mm jag håller med. Ja jag håller med. Men är det fyran där de där, de, där han är eh franska regissören regisserade mm, och fick ja. kicken. Jean-Pierre Jeunet. Alltså för jag fick för, för, Nej. Jag fick känslan av att det var så här. Nu kanske jag är helt ute och cyklar. Men att de mm. spelade in typ halva filmen med Jean-Pierre Géné. Och sen så fick han kicken. Och så fick någon ta över och bara lösa problemet. Just det. Mm. Och att jag... Eller var det trean? Det var trean. Nej, trean var Fincher. Och han gjorde ju hela den. Fast han var inte nöjd med den. Men... Gjorde han det? Fick inte han ta över också lite? Nej, men de krypte väl sönder den lite så efteråt. Ja. Men han, han regisserade hela den. Ja. Ja. Det är möjligt att det är som Jean-Pierre. Men även om det här inte stämmer så, så tyckte jag att den filmen där eh, han pierre eh, eh, regisserade så tyckte jag att halva filmen var jättebra. Alltså första mm. halften och sen tappade den. Ja. Mm. Stämningen har du fångat? Eller det är ju en sån, vad hette han som gjorde den? Jean-Pierre ja, ja. Hans Jan. typ ja, den, av film. Ja, precis. Mm. ja. Verkligen. Mm. Jag såg att Johan vill andra sett den här. Han har ute på Twitter. På Instagram. Ja, ja, han har någon lista där nu. Att han är... har sett fyra Fem gånger. Han All... sett fler än fyra gånger. Ja, fler än ja. fyra gånger, ja. Nu kör vi nästa duell. Mm. Ace Ventura, When, When Nature Calls mot The Born Supremacy. Ja, så där. Det är en konstig kamp, vad jag säger. Ja, ja. Det, det är lite sådär två bruksfilmer båda två på något sätt, men för mig så säger Jag jag tycker Supremacy. Ja, det, jag, jag med. Mm. Vad säger Per då? Uh, jag säger inte Isventura till den andra. <laughs> men, <laughs> vad, heter den, vad var den andra? På en <laughs> <Born laughs> Supremacy, <Born> det är <laughs> tre... Ja. Nej, tvåan. Ja, jag säger den. Bra, det var rätt svar. Ja, det var rätt svar. så vi kör sista nu då? Ja, vi tar sista nu. Mm du är det 300 mot Star Wars Episode 3. <laughs> ja, där är jag ju körd. Ja, det är du ju körd för dig, ja, precis. Jag säger nog 300, eller? Nej, ja, Jag tyckte inte 300 var lika bra när jag såg om det. Nej, jag vet. Jag vill säga Star Wars, då. Mm, jag tycker faktiskt att tre är bäst av dem, i alla fall. Ja, jag jag tror tycker jag jag inte du, men... Nej, jag tror ettan är ettan. <laughs> <laughs> Till ja, mm. ja. mm. och med jag. Ja, <laughs> Ja, men vi vinner Star Wars episode 3 och så tackar vi Flickchart för idag. Ja, och så kommer blomman med veckans fråga. Mm. Välkommen till veckans lyssnarfråga. Den här veckan tänkte vi zooma in lite på Steven Spielberg. Han har ju nyss släppt Bridge of Spice i USA som kommer här i slutet på månaden även i Sverige. Och... Och frågan den här veckan är helt enkelt Vilken är din favorit Spielbergfilm? Och i vanlig ordning så är det bara att hashtagga filmpodden på Twitter eller gå in på Facebook och svara där så Gustav och Per kan läsa upp era svar i nästa avsnitt. Jag önskar er en fortsatt trevlig lyssning. Kan vi nå Kalle någonstans? Har du Twitter eller... Uh, ja, precis. Jag har liksom så här. På alla sociala medier heter jag Langkalle. Mm. mm. Så det är väldigt lätt. Ja, perfekt. Uh. Mm. Ja. Har, har du något att plugga? Uh. DJ-sida eller... Eller har du några skop med ni någon ny uh, Fincher... Nej, fincher blir inte men uh, något, något sånt. Oj, eh, när det gäller mig så har jag inga skop eller jag ska säga att jag eh, har varit i kontakt med eh, Daniel Espinosa eller Daniel Espinosa om hans nya film och är råpeppad på att vara mm -hmm. med det betyder ju ingenting att jag har varit i kontakt men, <laughs> men jag hoppas att han är peppad Ja, det gör vi Jag, till, jag, då, jag är generellt peppad på att han gör en ny film Är det, är det utvandrarna eller? Eh, ja, är det det va? det kan det nog vara. Jag, jag tog inte riktigt eh, reda på vad det var för film. Jag hörde bara att de sökte folk. Eh. Du har inte läst manuset alltså? Nej, jag, nej, Det här är bara första kontakten och det här är min. Jag ja. sätter liksom, all, all in på att få den här rollen. Mm. Vi håller tummarna. För mm. det. Ja, det är ju verkligen. Det är ingen huvudroll. Ha, ha, nej. nej men. Ha, har du någon sida med musiken? Det är ja, alltså jag har en Mixcloud slash Lankhalle som, som det ligger lite eh, blandat på. Där jag tänker att nu när Mixcloud har börjat funka på Apple TV så tänker jag att jag ska börja lägga ut lite mer mixar där. Mm. Mm. Kul. Mm. Mixcloud. Mm. Mm. Och Lankhalle. Mm. Mm. Bra. Bra. Ja. Mm. Då avslutar vi då. Ja. Ja, jag får vara med. Ja, tack för att du ville vara Det var ja, verkligen. Trevligt. Mm. Tack. Eh, oss når ni på filmponden.se facebook.com/filmpodden ett filmpodden ett glarsked och ett p76 på twitter ajemen tack och hej tack och hej hej